Bueno, eh, atsaldeon eskerrik asko da nuke eh, urrildosarienentzako. Urlitz, bueno, dakizuenez gu momo taldekoa gara eta bueno, ba, dugu gidoia noka taldekoa pizkat, ba, bueno, gu hasi berria garen ez eh feminismo mundu honetan, ba, bueno, ikusteko apuru bat beste talde batzu zure hien bien, eta bueno, ba, beste bari berak kontatu, zer egiten diren eta eta entzengo dotzegu. era ditza le ona alako edo informate taniberbaiter honetaz. Eh, hori e, ba, laurak esaitzen hasaldi, ber bere, ba bueno, baturriko gintza izan berbetan, ba nuke gure inguruen, eta bueno, laura in kanpoan da, orduen banitorrinaz, bale ni hori gina eta noka taldekoa naz. Eta bueno, ba purrete E, interesantea da, eh honik emotea beti sartzek martsa hartzen inguren dela osotipikoa, ez? E, oso bueno, modan jartzen diren gailiek eh fecha hoetan eta botaber urtu guztien ez direla asistitan, eh? interesantea da galeran nik egunotan e, ikusten dugu nahiko jarrera kontrarioz indartu da bizela, bai? Da e, nikuste askota feminismo berazatu bari. Bai? Eta ere ezten er, er argumentu zinplistak eta oso Eh, ez dakit, ez etu barikozun da zinan, feminismoaren proposamena eh, idendai, du di oso topikoa edo oso simplista bat eman eh, azkenean feminismoak gultzatu dena horren kontraiteko. Bai? Eta guretzako importantea da, eh, segatik dirindertu ide behar posizioak feminismoaren kontra? Feminismoan. O, oh, indau, elako son jarrera provokatzaile bato. Kato deitzen dut zegoen horreri aurreiteko. Kato deitzen dut zegoen horreri aurreiteko. Kato deitzen dut zegoen horreitzen dut zegoen horreitzen dut gure egungo izate dedu e, sozioekonomiko bat. Bai? Seina, aben, privilegio batzuen e, ba, bueno, bat banaketa esikitatibo bat, inkustu bat, eta e, batean horiak ditutte, bai. Hau da, kato deitzen dut zegoen guntzatu da, iso batzuen privilegien konsentrasinio bat. Bai, eta horretarako erabiltzen da, eh, bueno, hau deitzen eguna kultura materiala, bai, ta kultura materialen eskultura ezena soztua, bitartez eta incluso zientziaren moduz silartua. da gure, eh, ba bueno, mendetan zehar, eh, okin dagoen antolaketa bat, eh, eta azkenan, eh, ere eginako ta da, eh, antolaketa sozialogi, eh, modu batera justifikatu, bai? eta gure kultur, saugun jasogun kultur ere duanen bitartaz, jasogun normalizazioa eta enteoreizea du dugu normaltza muguruen. Bai ordan, kultura ematzezak zitien dago. Egiten dauna da e, egituratu xa, i, iz, e, izarak, harreman seksuelak eta harreman ere duak, eta inkluso gortutzea den inguratzen deskurtza guztiek e, egituratzen dauz. E, azkenean, e, antelok eta sosialak bermatzeko. Antelok eta sosialak bermatzeko bermatzen da, Eman komentak izanen hartan dausen ezberdutasun horiek e, e, perpetuote, e, justizikarte eta gai. Azkenan dire, gote ere arreman batzuk, e, genero arabe da ere gizun direna, ameka gote ere arreman izatea. Klase arabe dako gote ere arremanak, eirea da berako gote ere arremanak, zio, bai, ose, duen generoa izango esan, batzikatu geno ere arremanak, No bai, da ana idiera ne da. bai, orain moderareman hori, o sea, moderareman hori da. Ko askeran familiesguanen gure hori da, bai? Kuestionatea, zuta barneratutako izan eh sentitzeko, adierazteko logika guzti horik, ta claro, zegoen gertatzen da argikitasaren intrinseko, o sea, barnaturtas gure egunerokoan Eh, normalitate hori kuestionatzen hasten garen jentzak pos dagoela, preste. Bai, normalitate, privilegio hori hastenan kuestionetan hori hortzakoa ospres. E, Etor da jentzak bere mekanismoak ez nahartzan, eh orri horriteke, baina. ez dut. Bai, zorren. Bai, Nuna no, no kabere sortu zen, eh, un poko hazi, zinzabel porke, bi miletar zeian, batu ginen handra, dunezka taldea ere bat, eta igertan ginen, berken dule, arratien zer zer sortzea, bai? Eta ez ginen, ez ginen oso klaru ginen feminista, edo zer, bai? e, batu ginen talde bat, bai? Eta gure azmanazan, ikusten egin lako horren inguruen, ikusten ba, bueno, egin lako, arrati ba, de pozori, izala oso ingurune, tradizionala, guretestazmagista eta bueno, guretestaz ez dira izan, eh, gaurri, ba, gaur bai. Problema hor bat uginen. 2006 bat uginen eta sortu ginu, ba, bueno, ba, gure irudia eta gure gure iznadala no, ta no kazkenan emakumeen arteko ikas. Bai, horia. Da. Zer daiko gure bueno, eskean za guretestaz bai bairen den, claro, gurezala ezin emakumeen sortutako neske sortutako dela bizitea. Ta neske arteko harreman bat sortute azkenan guk bizi dugu zen Espeziotikoki bizi genduzan ba, eguera asko erenikun izateko, ba, izateko espazio propio gara. Zagatik, beste best espazio batzutan ez gendu lako tokietan hori, aukera hori. Gure momentan erabakei gendu izatea emakumez usatutako talde bat. Torra zigin apur bat, ikintza e, ezberdinek eta hori, tagero gertatu zen, ba, Bueno, ba, geratu zela fortzu bat, eh, ekapa da, vai? Eta geratu ginen oso gizi talde horretan. Ordan etorri izan beste jente bat, eta barriras ginen barri barri oka, indartuten. Eta eta bueno, azkenan eh, gozu barriren ginen dializabal bat okupatu eginen beste 20 neska, lehia arrate amaian, oso differentak, oso anitzak eta okeen urte beteko estabaida bat, azkenan geratu ginen amar. Ba. Eta bueno, azkenan eh orain egie da berraiko sautu apure de capacidad. Zestu hasi. O sea, ahora vera, ahora vera, eta eta oraingo hiru, más o menos hiru, bai? Zegatik azkenan gure ni beste gure berreztasune baitaz dugune sortu holako ez da ke militantzia du... beste, o beste e, Asteroko asteralako bilerak, asteroko no se que, aster... Usa, gure espazio bat refleksinorako, kustenamendulako eta gero hortik sortzen diren, kanporako begireko, ba izatea, ba bueno, bat alde bat, e, ba bueno, ba, era, eralda, usabertako gure gula eralda, gure gula eralda, gure gula bat ez behar gure burretzako talde bat. Usa, espazio bat, non tabaitetuko gunda refleksinoko gunt. A gure espazio <coughs> bat oso respetu oso garela, gentean ritmoak, jentean berri zanakas eta horrek eranituak pues eh pues ori, ba, gente asko beste da beste gauso bat familietan dauzela beste ba zaintzako movidakaz ama dala desde dala orduan horrek era da pues bueno ba hizitea bueno ba, konstetan da horrek egon gauso bat ezatea eta bueno hori da gure beste beste gure berezitasun da orduan dagoen momentu honetan gausi ei izan daen aktibo gausi Gero talde ta ba, bat gaurela askoz bebeia, baina... Oin eta horrek eragitu nago asko postoan jakula gauzak ateratea... Eta bat bizita bizitza kanpora. kanpura. Eta, karo, moten dago askotan, basuzetan hamaik a mili ekin urtean zehar... Ezaela bap eragitu ez? Ezaela bap... Gaur izela elabate... talde bada. Baina, askotan bueno, zuhurtzen zintza sinora dagoetan... Roio, ez? E, gauzak inantulatu, baina dien zu... Baina, askotan, izan dugu, gozakia, por inercia, dugu betiako, estalidea bat, nire, martxak, sotxe, asako betagoz. Eta, moaten dago dela, egin asintua bat, antolatutea sozer. Bai, esbozantolatuten, karo, enriko talde feminista dixende? Esbozantolatuten, egin e, txaurrek, baina pues, bila da egin talde feminista, no? Eta, karo, horrek gure askotan, suposatzen dago, lan nazkoa, eta, suposatzen dago, e, enziketan, enziketan, enziketan, de gente. Bai, se gustego ze mismas, o, o za, aratago, bai? Eta, ta bueno, mejor bai gos betiko estaba. Ordan, bueno, bere funtzionamendu bai dazko... <risa> <risa> <risa> ba, bueno, e, so da asko eh, ¿eh? Sa zer definitzen baituba, bueno, eh azkenalde hodose klaro bada de feminista bat, bai? E, eta gaudean gure guztien, bueno, atza gurendu una klaru garrotea guna klaru eta bideanatzea, seguramente, esetza, bai? Dure, ez dira, normalianes, nire dira dira, ba, hokin gurendo, hau egitea apurri edo, hendez que osa ertakoa izatea Bai? Esa gerako. Dapokun eko klaru, mantiduko gurela, andez que entalde bat, izatea. Segatik, baze, ba, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, O nen ingenur, que mismo ningúnuan estadi zateko. Jauegu e, bi hartu gure espazio potea, bai. Eh, betiko estabaida, eh, instituzioaka zerca bana Ba, gurala bai edez, eh, e, bankuada gar bai edez. -es. Ularreste estabaida bai edez. Eh, ze mota dakin implicazio izan taldean? Eta hori da lehen komentatua dugunan, guretzako da hori importantea da, egitea eskatasunen, hori gaziño bat e, talde hori lehenzaren partea, parteatzea da. Bai, so, ez da eskitu hori gaziñoa, behar, zentazko zentitzen da hori, bezitzen da hori lehenzaren. Aztereko, maugusten e, e, arriko bai, ozera, hori azkena dana rutina, dana, dana beharrezko lehenzaren bai, talde bat, eta bere hori lehenzareko, da hori importantea da, ne gurbuazaintzeko <coughs> horre, e, bueno, e, da gure talde bestea oso jendeaintzako leguen hori opitzea. Urdalurra hortaneko malboki ez dela. Eh, ta gona azkenan deko gune beste gausarik lortu da, baina ez hirautun ona. Bai, ez izan, unoi. laguntza y laguntza valezen y laguntza rekoinen la eh, autonomak eta dagela hori hori ala tzenka. Ala ez dago mundu hori. Etikatsite ni kuilo izango da bizmeneniaiko breita izango da porque no no da. No da. Zaiteko para mia formulata bai arregi aos i ugari que askena egiten da ekintzarik azkenan taspera horrek egiten da bai. Pues askena gente han za con ese referente Bekintza ezberdinak horreak horreak ezteko dira okitea. Ardo, magun, ingo gara tande ingo gara formalizea gara, zutuko gara tande, elkatze patok gara eta, eta ziko e, gara bizkara eta zutuko gara bizkara da, eta zutuko gara daik. Ega dut, era batera pentsatzea baien horiek arbitan. Ega dut, zuzere, Ademus egin dago amakumeak, pragoa eta hori zehinteko zertikoak, eztekoak, zertikoak poran inglesu zena, ez da dut. Bai, ezke, bueno, ahimestu pa bai etxoa, bai, oza, orokorra, bai da, bai gadella bia oso na, buru gazteak. Oza, konparota, arratiko, arratiko, arratiko nazke gaudan, derriko bakoitzeko eda, oera gille bat. Eta, eh, makume talde, edo talde feminista, edo gazte txeko talde feminista, oza, derriko dau, Eta gile bat, konbukinize, baina egia da Konbaraute beste taldeak azbuku ari garela zurberroio gaztea Bai, oza azkenan dago, ba, e, sanindu talde bat, garehatxando talde bat e, Dimando beste talde bat batzu txute dira, emakume talde moduen Eta ez dire txute diniten e, talde feminista bezala Eta bai da esan talde horretan igual Esa ogarri dela, ez de da Arina nagusiagoakogo ematu metaldea edo emaitalde feministak baina guran egiten da bai garela legea gastea. Baina gune oso bai dau, osea izandan garen nahiko aintza, dau jentea ama e, dau jentea nagusiagoa dana dinez, eh dau jentea 20 gutxikoa, gure nagararenko noka garenko aintza. Bai, oza, eta guru hori da neregu naiz eta, ez duguna naiz eta da talde ondo genago, eh, ez dakit, guk dekugu, o sea, gain santara uste dugu eh, eta horretar dauskosik dela nahiko neskaaintzak eta beha debugula ez dakizagatek laru nahiko gauza basiko, basiko batzuk eta askeran hori da behatzen gaituena Alde batetik talde honetako modue, o sea, hori txigibilitatea taszkatean agentari emon ezin dauena momentu beten. E, eta gero ba gauza batzuk die la hobet guretzako importanteak dire izan ideiak edo edo gaiek, ez? Dire gaie dire ba hori, ezkeraren guretzako importante nagun eh ondolloketasunaren eskeneanmenta eh, eh, ezkeraren beguru edun modelo sozial bat aldasun guretzeko ba, ba berdu uno lidanoen balore kolonialitateak agarki lan aire, baizik eta askotan gustu Militetako edo parte diizetako ere durun palo edo horretan ba, ba oso sartu edo oso, oso emartxa eh? ba, mure, eh, ba ba, eh, eta oso taleru, eta balore horretan. guretzako importante dela gau zenan modelo sosialan enkuroan berkaitan oso kero horretan Osea, heralda haketa esimela loin arrezkoa. Osea, terakudien Proiektu dela harratzen dut zaizuten da de, proiektu dela errotea sinteko de, proiektu, Eta errotea proiektu hori da harrataren garapen e, sozial eta ekonomiko datu o eh eh proiektu da, bai? horien eragi desberdinek eta enpresak eta eta horretan zen bastan askotan golako proiektuetan lehentsendan diskurtsoa dala eh ba bueno, ekonomiko oso konkretua ez, eta dala enpresan errati bueno, bat dauzela enpresapioa, errati bat dauzela emiletipioa, dinduzkazioa indaltuera dala, eta garo guretzako hori, eta hori asko ez da, eraldaketa eta soziologa guaz bihazuten, eraldak eta sozia horren erburismak ekonomiko bat, ez dauna gultzatuzten erindar dutenea ez ordintasun soziolak. Gai, eta ez dauna, Ez da nahi hartu zen deskotazinioa, natural, natur, elebi deskotazinioa. Guretzako eren baketa sosiala ez da hori. E azkotan, hori inerzia, hori guretzako hori eus importanta da. Eus hor, nahi dugu parte hartu zen, eragilea bezala, segure ustez, gure irrenismoa notako erretu horretan, hori guretzako ikuspegi hori da. Osea, eren baketa sosiala, e, da. Bueno, ere ekonomikoa la, edale, da, ere nekoestea da, da bat ideia sosiopolitikoa da gure arte harreman ere da dana. Ba, lurdan da zugintzako hori da, guretzako na hau hau ideia oso importante da, eh? Ez duten ez dakiteko feminismotik edo ekonomia, eh, ekonomia feminista dira tosen ta ekarpena instituzional, si, eh? Ba, ekintza zaintza, gusion zaintza, gorene Osea, gure gure gizartearen diguareko valore munduela. Eta oriento a la txorra dazkinean gaur nungo erodio-kapitalistan da utopioa. Gure bisitzan zentroa izatea gure zain, gure buruko erna gaur egun da imposoila, zidau suporrañak egiten idealismoa, neutosuficientia, neutroa beneko mitos eta nai horren. Eta, kolektivoa eta guztioan zeintza Pero estamos hablando de tanto tiempo de confundirse, es porque cuando hab ¨elabierden vas a pegarla del tío desde lastezo- así que aunque tampoco se Keyboardang termina a todos los hombres, nosotros habíamos impotentado. Hemos dado esta idea32 sobre tanto tiempo. Nosotros recibimos ya no más tiempo. Nosotros recibimos. Tiene día de cuestionamiento Cjadi en su mentalidad. social y whatever. Cحد fingers que su정adamente apellidos en la mald rolla. Hablamos el miedo a adelante para inimigracio, Eta, eta, bueno, Eta, etzen dara horren inguruko, ba, Nanketak eiten, bai? <coughs> eta, gero gaztea disimu esan, indarkeria matxista, bai? E, ba, Azkenean ikusten dungulako oso horretutu dagoela, Kultura matxista baten kaloriak eta Eta joerak eta guzti hori, eta Eta, guretzako oso importantea da Eta oso, bigoaz entratzen gara gai, Azkukatese, jai interstituruen, ez? Azkutena, bueno, e, Igorren ez dakit, txugozen duztero dausen, ez? Igorre agetan da, jaietan, ez? Beti daos batallak amkala, beti daos eh, arroyos de pasada bat, gondon. Hor dago, ba, bueno, feien emuruko kustenamentu esosile bat eiteko, arremandu, eh? Ligatzeko, arre disesurriade, arreman ere duran inguranei kustenamentu bat eiteko, eta, bueno, faguritzako hori behar importantea duztero, duztero, e, Eh, Zeran eiten dugu, ba, nago bat ez desaiatzen gara jaibatzen draga zelan Gure eh, konfosan mendes bakiña keines, beti etxera betan duik edat. Beti egoa ya unandana montalte eta eskenean eskenean eskenean. <risa> Azko bueno, gure, gure kapintxe kitzu edo, gure pegatina, gure, gure pancartak, ekin txan emadu desaiatu gara. Eta gara bueno, urtean egin egin egin duen egin duen egin duen egin duen eh Kai Batxordeko, bueno, sosla, sos naguno hori Batxordarekin. Eh, Somalian batzuk osondo Artsenoriori bestatuke Bai? Eta azkenan nikuzte pasemorten sos larrie, ba e, e, bueno, desde boto nada hori, komi, o sea, rei testeguruanor Protokolo bat didefinitea e izatea eta... Eta, bueno, hori saietxan gara urte urte lo oi lantzen matzor dira, bas. Pasar urtean, adio, zik ningu, un telefono bat. Osea, protokoloa urtea izatea eta guen bu jarri ginen turnuak egiteko eltelefono bat. Horgan, e, bueno, e, maso menuz honi dire gure gai importanteak, bai? E, pasaran lantzen dugu, ba, Zimar, e, ba, dideaz, hori, e, oso azkenean guretzako da mugarri bet, ba, martzoak sotzi eta solako eta gosta, bai, oza, bai, oza, bai, oza, gara, eta zelan, oza, gukola antzen dugu bat ez be, e, gure inguruko, oza, elkarteki. Bai, emakume eta talde feministakaz, izan duguna da, lakumusare bat ja montate, egizan da, ahia ziratek zortu ben, zortu minune, eta guzaitzena da talde honega zapurdeta dodzu ten arratean mailan zetan ze zerandiko dugu martxo 8 eta hori ezabuta ustari dira da gure lburua da ba bueno, mugatzea fetza horretara baina bueno izan da nozku desagara oso talde txikitsuek eta eta nozku sonikoxak askenean hitzatuz dire eh eran iten baina bueno askenean hori bako etxeko dagoelako talde bat sortute orduko uniko harremanona eta izan da ba dato este no tan diferente, vaya, bueno, adeku go language areba muntatu eh hau, gai honen bida. Klaro, ez mastan dinamika, bolara, rio, da la bereolara, le problematica cas, kena narrativa hori leku rurala, oso nire ustez eta, eta bueno, nor berre estatu gerda arribako itzeko dinamikak eta eta eta peskak eta nanak. No bai da ez talde batzuk hori, diela makumetalen moduan. Horiek o sea, da beste jakun testuetan. lantzen dugu asko igoldoi da herri linguuan talde aratutasako talde eh fokaute edo arkeologiara Orduan, bat egitiek, e, gorre bizirik, karatea bizirik, dire, talde hartzuko zentratu dienak lego ba, ba gai modelo ekonomikoaren guztiunamentuan. E, eta, ez bet, guk horrekat nahikoa harraman dut, nahiko ez dakit. egiten dugu, sota, eta bata engoazte enguaz, gure ningu duguna tiparen kontrakoa, tipa salatuteko ekin tsa, anturatu guztiik martza bat, Eh, apurbet, socializatako eh, tiparen enguruko ba... problematikoa <coughs> guztiago. Baina, uste gulako ez dela gasezor ez azagune jente ahondikoan ez dela ez dakit, ez dago ez dakit, ez dago ez dago ez ez dago da da da oso edatutoen enguruko inguruko niko, ez dagoen enguru ustez, eh, gorda, osea, hago importante da Baintzea jendeaztea esaguna egiteko e, terminoan eta esagutu eta, eta, eta zehundu hori pungo esosan, bizitzetan, bai? Borden horre erkartu gara hori egite, e, frakine zarratia, demoko e, e, gaztetza, igorreko e, gaztetza, noka eta... eta... eta... Egorre e bizirik, bai? Eta, bueno, hori datizkabatea. Eta hilez, e, emakun beno gondumartza, bai, pasastu zela... E, Irai aurre ah, ja habitatetan guk berai enfokatu ginun eh ba eh emakume nekasarien pro eh e, gaira bai zagarri azkenan gukegi gure ingurunean da guzelako hori blokean sartu dela eus daiko emakume nekasari. oso e, segur eta gude taldan mereku ordain gai e, bat ba hori ba bad ezakir iguale bertutasuna edo pues, nahiko presente de gungai badala. Eta hori, animetan mazitorten ser. Eta hori netan? Eta hori neto. Baina, esertogus, pero genta eskotoriko, Dani. <risa> benz, benz, eta importante adaguta, agentea, biselizetea, eta... <coughs> eta este... Eta eh, es este gai bat izan da guntxako importante, eta izan da, nos quemo bastante izan <coughs> abortaren buruko, kanpaina guztie. Osea, sartu guinia involucera, guinien pillu eta... 4, 2, que captura, ta gara lokatu ordaintze azkenan sartu ginenude ustez eh garen erako satugien beste ba ba bueno ba nekustenko satasa faktura da gaus un poco regative de, de capacidad baina bueno sartu ginen pilla ba se uste egin importante azalako ganean ikusten dala gausak o aktibado dela pille bat eh baldesmeko menazken emakoen ezte gaztengan ez guztiz, porgozatuzamuduen pepek, bai honartu san, ez aterako, amasi e, urtetik berako neska gaztek, oza, sea, mazortzi barkata, mazortzi urtetik berako gaztek, neska gaztek, barda da maimena abortatu egizateko. Guretzako dela, bai, pertsonan eskuide borraketa, di, azkenean nahi edo, senako erasin egiteko, amain urtetik aurrera, ez duzu behar zure bura oso maimena. Eta, justu hau egiteko. Baina, bueno, azkenean, lortu da hori, hori egiteaz, eh? ba, bueno, osartu ginen, eta, eta asko sartre, zentratu ginen e, ba ea hermaiako, esparkatzeko hermaiako, e, bai? eta aldiakaz. Eta hori izan eko, potentea gaur egun, aizatelako da gaztelan e, eta potentea batela femenistok prest. Ez dakitentzun duzuen, e, femenistok prest da azkenean, e, e, Bueno, egon direneko, hori eslean komentatu dut modean, da zan, da moe, movim, moeminista e, non kontrakolango karrera bat oso potentea, demonizau, demonizatzen da feminismoa eta egon direlako gora batzuk eta nik gustodela ke lagortak kono gauso izan zera Gasteizen basoetan pasatu zena, bai? Eh, Flusa horretan, eh, Baneska batzulia, eh, ba, bueno, hilecingo tragulsari, nanean ursek da ke se supone que e, bat eh onartute eh sin sinetan osa sinen bidez eh ere posizionatu berdira erasoixista egiten oso sinen kontra eta hor gertatu izan ba ba bueno goxilaxista batzuk eta neska oxalatuz horiela ta gainean salatu zabila nahiko modu provokantsailean oda sartzan eh isorien eh kontrako o sea horretan o sea momento momento funmistatu santain utzien kontra honort sortu santriston ez dakiz ese es, eh, no udan, eta, pillo gata, es una udan por corrijo donde estás de sus ampilladas manipulosa información hostil y bueno pues azkenean horri aurreitzeko orrelako gora hori tritu da e, eh pila federantzira ko manifestazioak zeien eh batzuz antizistotasak ba uteko horren horren igurun eh, bueno. eh horren ma, bueno. Gord, da sa, Eh, eh, Gaby saietzen sartzen, eh, baina, er, no, ba, no, hausen ez deka pakaidan, bazitokulatu. Baina, baina, egon dizimos, enbeste, eta zeinan importanteaz, eh, batu gaituko saig gaitzena batzen, eh, euskaretuko eta eh, alde ez Gero, ba, saietzen gara gara ba, remanen, identidaden da eskaisu buruko eta bidea desberdinak, delako gero. Eta daude bete ba, gaindugozan bi hitailer itsaldi Zola Saldiantzekoak bai. Bat genido genidoan inguruan, hori zer damako museo diseitatea eta beste hizkuntza harreman ereduen inguruan. Harreman eredua ba, bueno, ba gustu dugulako dauelako gauzenan mainart dute eredu batean. E eredu heterosexuala, eredu bikotaren dominartuta, ta gune bueno, iztu gorztika kanpo da uxena harremana lurtzeko modu osanitzak eta eta hori norm, pasake baten maruan poso pues, moten da odala lortu, eh? Bai, bueno, gure ustez, ba bueno, gure armoa sanp gorreta egitea ba bestera gilakas, bai? Orduan, ba, bueno, holako saitean lango ausar ketak daiteen barraten gure grupoa daitean zagerori bak zeroso da bismatori daunde kontramendo iruduz hori da zakit ere Ni <risa> azulek <risa> ez handiatu ibiltaileta burute segun proiektuaren eh, izena, ez, eh, lokal mm. edo da, bueno, deko, te, ba, da orain, ba ikaren egoerak, be, nikola mm. bere erangi, zaun, nei lait ikar da, baina atesre isoren arteko ikar, da, arteko ikar, burute dauskontute da. Da izkera batalako, eta mapumean ahogatuko esan espazio privatura. Eta goz, oso, oso konfientzazko mapumean artean. Orduan, karo, zelan de mapumean espazioa, baina ez dain izin espazio publikoa, plazak ez da izi izi izan mapumentzako, horren eraginen zuztu dugu, behar ez, du, agandu, ez, nio, ez izazan, da ginen ez dut. Azkenan nokan izan izazan, azideko eta aldak erabak egendu negara. Eta azkenan gure gindio naltza pulbet, eh, ba, pulbet, eh, modu simboliko bat kemuei ba revendikatu emakumen arteko sola saldio hori osea asketan askotan izbasienak esputu eta izbasiena modu priagoan mar direnak es ba baitakeen ingurazko solidaren hori publikoralar bate es eske non hori dainda nainda que sexistas se so gausatu -so ei privat persona problematizatu da nokaren eh, El buroro izan da, pero hori en eskan que arteko oso mesaldi hori. Ya eh, bueno, isnonok iskeran inguruan inoz ez dago. Sei tokien itenola talleremat, ya ez dago dortu. Eskea, hori de oso sarrakera. Emakuko oso sarrakerak dira iten hartien. Nuk ez dakugu. hasien nire adiez, azienan karretu nagarik edatea txikioen apuret feminismoan inguruko, inguren egiteko e, apuretik guzteko, ba, osea, feminismoan ingoen berbeiten dugunean, e, ez da feminismo, bat. Ba, eta eskoltan guztu, femi, osea, feminisma dago guinearritute, ekarpen eso desberdin ditatik, korrento deso e, eta eta, bueno, ende gustaz dela oso amitza, haizten da eta haizten da unko proposamenak, eta askultan ez dugula esagututen, Eta sartzen dugu lan goa etiketa batean, edo lan goa pegatina batean, maherren, oso oso eta, eta miri gustaz dela asko ze aberatsago hori baino, ez? eta, eta bueno, ba, nahi horretxiko txuko dugu ere ben, ez? Ez ez dugu eta gara gara gara zuten artean. Behi hori, apurretela, azkenan, behigal behar egondela diskurtso bat ez unhiz inguren izan dela, Azkenean gaur egun ez da esaten da bena feminizga, da osa bezire da osa feminismoak. Ez da bela subjetu feminista, da osa feminista asko. Bai, bez, hori bai, bez, esaten da pure fractura, hori labatzuk diinorea fractura, bina bela feminizmanen buruko diskurtsoa eta ekin tza politikoa. Baina, nire ustez, azkenean, azkenean, azkenean da, gente anean mm. da, kontuta nortu behar dugun, ez? Azkenean, emakumea asko presto gubizi operasio gobera según como es urilgla media eh no sea, ez dugu bizi gardine e, e, ona migratorioarien emakumeekin gonbarute edo eron identitate sexualidadea era aldizenaren pertsona bat ohatzia bat iniciabalio nagasko para ba bueno, eh importante daia saututzea que guztiek, ba, azkenaren askenean beren burua dela kotra es formasio sozialetan, ba, ba bueno, bakoitzak ekapen ba, ingotze alderdi batetatik, eh? Eta gure hori, ba, noten azkenan da bueno, ez dugure xin, ez eztopentika, ez dugure ingur ingur diskurtsori botatean zen inguren, gure guregunak hobet, gusten autea, ba, gure inguren argatzen normalizatuko gusanimat eh ohera, eh, ez dakite bizizolertutako E, antolatoteko moduek, zentiteko bidehazteko moduek, eta normalitate horik eta kurret propozamenek egiten segatutea, joga feminismotik feminismoetik guretzako interi gareak urtutun dugu zen Eta, eta, edo, egun zuek izan, egun zuek izan eta... Baia, egun, guk abizoin rollo guzti horregaz. Ba hori... Ez handozuna asiera... Nago dugu... No... Asiera, asiera... Baia, egun, guk jarretxan dugu retan, handikoan, eh? Osea, graus, bezi... ez dugu... Oie, eta lehiztoa, emakumena, bilismena, uh -huh. abzunarketa haite, norregi buruz. Fortunaciones sí. de nuestro propio un hirubau, si no mêmes y así encargete. Están muy alta. Vean. Primero, a mi me parece que... Luego decía a恐 believed a, en realidad repare por esta manera que has llegado a Google見て, cuando vas a este tipo el decoration se me ha el que llevas, Eta eskotan guberdago, eskotan, jo eh, kato gula por inercia da porque había que actuar, eta gero conto datuk, benetan eskotan gula pentsata. Osea, dina, acto de batera, beretan asite reflexionetan da, benetan guretxako sartan feminismo, guretxako sartan transformasini social al non-necidenta ne, non bergaren, askotan conto datuk jo, igual, nahi, nahi gabe ebiligarela kontrako gero gaitxu kultxatu, nes? Eta eh? guretxako importantea da, es, jo, costin, esta bai dara kusten omen duerako espasio hori propio, quizate eh? eta eta hori baskotan neoztenarela ekintzen rol horretan, ez dakitzakien hitzak atzulatuko hitzak oke. Da importante, osea, diru bademo da, ez? Ha, oa, batean gauz horretan, ba, akuru batei bisibilea izateko eta jaigiteko herrian ba dauela ba. talde bat. Jaubarat. Gero batetik, ba, hori, we gain zarketa bat, ba, zer gure gain instalaga hasta zelateroa goza. Ba, Ni korekore oke, hori etaia da jo importantea hori santosune mistoak esailera de irudite eta gukenen eh mu eh hurie gerote baiki mitan se komuniketan gara osa ezberdi orduen oso, uh -huh. oso importantea dela emasuneak aurren lepo elkidea el santosunerako uh -huh. eh, parte hartzeko Pues interesante lo de Toyota, vamos, uh -huh. eh, parte relativa que puta madre, ¿no? o sea, hay uh -huh. que esa de esas discusiones o sea, de todas las variedades, igual importante agua visible y sede a baño suele leko eukitea dela. Uh -huh. Esan dozu nerako yakiteko benetan ser gure dozuenen eta Te no Hori da. Pero e, visible ikiten dozune bairarako zure nortasuna. Bai. Then... Ma... O sea, hori irute, esan dutsun nagaitz batzuktan inertzia gaitzik, orain ba, hostiakoa ma... no zergarri soilten. Mhm. Bai. Bai. Ahí esori, beste izan ez ez izan kan diren o, gara gobergo guxietan emakome gizon kategorietan. Ez? O sea, urte samau persona bat izan aldala, o sea, urte nagitzagoa dala, azetan motilu gizon eh uneskadan. Claro, hori da condresa bat. ¿Ez? saberse na persona badara selan eh energia kontpeluales eh, eh rivas en ah, <totipan> energia kontdada Eta a ver que hay que ser un asco, comuniqueta como duenas. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, o sea, es Claro, quiero que hay que ver el género enganean, uh -huh. se tienen género. Ni le echa el género a baño, el género a ver definir, el género en baño energía, que hay uh la -huh. ba, ba, energía, que ba, vamos al choque, te igual va uh -huh. ba, a decir que no es asco, Deko zuebeste komuniketako modu bat. Orduan, ez da igual hor, género modu horretan sartxe, igual, er, dozein pertsona komuniketan daga holan, ez? Eh? Uh -huh. Ez da kit, gero transsexualitatea holako gauz ez ezteko nik puta idea. Tío, orduan. Ez dut gure han esaten da zen gehuzen, segura da bora leituskampu, ez da guri anibidez tautera, etorri jak zue utile, esaten, behazen ditzen dala feminista. Uh -huh. Ia alda hande gure taldera, nahi? Ba, horretagabiz, erba, nahi? Liko arpretsetan dut hori dago importantea Hori, eh eh, eh bako txak, talde punde bakotzak, talde bakotzek, mugimendu bakotzak, kolektibo bakotzak erabaki labau sinden bere barne antolatuta. Uh -huh. Eta ba hiri asko harritzen hori, zuet ez duzuela eh, adosten ilabetean ber edo Benia. egitean eta batzuta izan alda segidan lau bider eta gero hori bai. eh, no, beste hiru ilabete ez eh, no. bai. ekartu Hori hori harritzen hau baina claro zuen taldea da ta zuetolan mm. egiten baduzu, pues perfecto. Bueno bai. hori bai, baputzak erabiltzen duela. Ba, esk, o sea, guri bai, guk ez, esan, guri ipusteko gure talde handola jente asko da gralbiltza negozioa pilota. Eta ipusteko bai jode, daola bat dala oso eh ez dakit, osea ipusteko den dituta. Orduan hori ez da aldaketa. Osea, ez dugu eze, ez dugu, osea ez dakit iraldaketarren helbu helburuagaz e, jente ikusi tota, osea ta gure gure talde biztea horretarrak ospase, gure ba. iunezita jentea gota aposik eta, eta gotenetan bihar da abelako edo gure abelako, gote, ba, bai, pos, da abelako botea horren. Hori behazken angin gero dagoen los kontraparte eta da igual, pos, kostantzi falta bat edo dago, egual elkarten er gero adomekarrazti beten eta arna batean edo, bueno, aldo komo duen. Pues Baina, bai, eh, lehenko angin atzo abelain dendako ankarraztitan bebanila, raitzen, edo desaten saben, ba, hori, unas otas unas sartzen duzu eta beste konponente bat zure bizitzan eta gauhasu hori ta orduan egin, mm -hmm. ba militantzian ba, egongo zara denbora kitxiago egiten ez izango hain e, produktiboa baina orekatzea bizitza, zer e, proiektu pertsonalekin mm -hmm. bai egitea. Badantzea, osake hori horrela gurean ez du egiten, gure errerrikako ez du horrela egiten, Irolan e, ere ez da egiten horrela. Baina claro, buk augeira ez du mm -hmm. da, zure horrela dituzu ta bada plaza la militancia verse como debe de bai, benetan tal militante abada kanporako begira eta geu zer egiteko ta orain bai ez inditale bada espazio bat berbaiteko bada espazioan onpetsetako tar an igualde ber sititan be hainbesteko konstantzia desait etaite bai jausi bai bai eta martiros ez ki gustu hori Mutio bakar claro. deudar baitea. Baina ez da... Eta, egin dut, egin Eta hori, baina nioz ez zikreza mesena ez espazioak izateko bakarrik eh... Er, Arnaz duneak nesk entzak kostau, <t> eta <expectantoro> <morben> zutzen <tipansaro> osu dit, moduena azun. Baina dut, eta nago diges neska batu em, atrebi dute dizela, gai zago eurien ditxien boten, eta ez teko bila edo edo ez lortzarik, kostumbre eta dauzela horretan, baina eginetan, zabalok esan dut moduen, egieda, Ha, mutilek, e, berbaikereko orduan, erabakitzeko, kuadrilla negotera orduan, ba direzera labozkan, panten moduek. Eta, dara oso importantea, ez, alda izan e, e, gizona feminista ere bai, eta edo emakumea machista ere bai. Baina, olako lanketak, hasierako e, lanketak eta berorako lanketak, da oso importantea ere bai, nire ustez, e, neskak uh -huh. Horretako. Eta ez talako gobea horretzara, be? baina da zaitasun Bai, erairei esker, yo siktezatiko porque igual ya un día ahora que hizo una feminista, baina esa esa os eta lankatza batzu kezin dire. Bai, a ver, eh? azkenan feminismoa zer da? Ez da nada. Eh, cuestiones alrededor de os la banaketa bat, ¿es? Bai, ta privilegia banaketa ez orekatu bat. Privilegia banaketa e sorakatu bat, askotan motela parta ditzen. Mhm. Uh -huh. Eta hautzailegileria, eta sozializabelera, baskotan sozializazio esberdin bateagatik emakumea jasa dogu barrenatu dugu, e, gau, etre e, baloile batzu, motile beste batzu, indartu dira gauza batzu, dira gauza, oso ezberdinak batzun da. lestean Baina ikusten da, askotan, e, aparte hartze modelo horretan, edo komunikatzeko modelo horretan, pues, gauza ezberdinak estimulatu dira guliengan, bai? Eta oso modelo ezberdinak dukoguzela, bai, a ber, eh, generalizatu, bai? Zagutzen, esencializatu zer den anagumizatzen zer den gizonalizatea. Eta esan txalizmori, ez dira, suratik, ez dira, ez ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, hori, niretzako da, vitala, izatea, eh, emakumeen, eh, emakume, edo ez emakume, ez da, izan, ez da emakume, bueno, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh, bai, bai, transensuara, bai, ez hori da beste ilusen lantzeko, dugu guna, bai, eh, eh emakume talde batean edo bai santalde batean baina bai claro, siadiez ekarri eina einguren ariketa horretan eh a momentu baten gertatu izan eh eh somo momentu fumezteina kolori kritika. Osea, esa la eh azkenan identitarak dien laskusbe oskoragoak edo laskusbe eh anitzagoak izate baino izan, azkenan emakume kas ez Malla desberdina dauzela opresio mekanismo desberdinak eta bat izanik bai sexu kategoria. Da sexu kategoriatan danak ez gara sartzean eh modu eh hola e, emakume dizu. Sadanak diren sartzen horretan daud da, jente da, asko horretan nagoela dantza. Bai. E, bai e, aparte importantada Carlos Agati kemakume espazioa, bai sozializazio prozesu desberdin horregatik sexualitate izitzeko modu desberdiak egon al direlako harremanak eh, ulertzeko ezberdinak, urdean, importantea da, espazio diferentzatua horreko bat ikusteko, ze puntuta eraino eragitan duzko gure, gure bizitzetan, eta gure, incluso jo behi, guad da usalako, gure bat, gerrozan, bai, e, la violencia, gerrozan el sexismo, eta biharrazkoa bi da, horreri izena izinteko espazio propio izatea. Oza, ez dugu, oza, imarrenatuta, imarrenatuta, E, normal txako atzen dugu zela, barrenatzen dugu zela, de bizio gusela, eta... Eta dago. Sí, Gona beti da, ez? Boa, emakumea bakarrik batuko dira. Ezea, uh -huh. kostionatzen da, joe, eh? le, lehiuta parte izan. Uh -huh. e, Abakarriak ja kostionatzen da, emakumeen talde bat delako, ez? Oza, ez daki zena, ez? Bebai, atratzen proiektu diferenteak, emakumenak uh -huh. izan da, dizena, bebai, kostionatzen dira ja, eh, abertzer ingo daben, ez daki zer, igual badamurtillen, eh, esa cuestión a este. O sea, que nos podemos explicarlo, y ahí salteaba, y ya me parece que como y sin verdad, guau, y tal, no, sé qué, está en el chat, está en el chat. Ja. Que usted ha tenido libro, bai. Es que me ha me dice, eso es la reivindicación, o sea, ni la potencia en la buena, empoderación, o sea, el dice, que me ha dicho Eta asko gogoratzen naiz bere garaizak eta nireak, bernia direla eta baina ni alkanatzen naizen talde ta, aline ez bernietako garaizak. Ostra, honek bizi izan duena bere bizitza gustiaa sea, ni hasien bizi zitzen horrai. Bai. Hala, nik hoe askotan ikusten askotan ez gara konziente bai, ez doula ko bisi xa ustegou, ez doula bisi, eh? Baia, elkatza beste makak da ikusta ustia horri. Satek autika daus, explotauten. Osea, da interna batez daki non, y la están explotando. Mujeres como yo, blancas, eh, no? eh con de... o sea que dos lagos a pioa mekanismo pioa al... gure pues gizotan horiena pasetan eta zaberizela horikankor gure jendarare importante a da o sea, uxeno presiño mekanismo desberdinak. Sara ¿sí? zentaba komunela. Sara da norak 7 90en eta horra gala nora tratatzen hautzen. Sara nera ja iretsako genezaan lanean azultzen. Ja. Lan mundu oso gutitzen. Norabei nora noraberatu Anik usta ganea gureo generazioa pasiak da, osea, siga den bako ere arrendezunan izkurtzo horretan, eta bizena esperkismo bat. Osea, eta, vamos, ez gara akostiante de be, beha, ze, ze barrenatuta dagoen azkeran, balurak uste egin gure egitura sozialean. Osea, da ez gara akostiante eta Eta xarrena da, agresorak, ves, ez deko la beregurua agresoreta. Mm. Eta hor dago, azkenan probleman diena. O sea, azkenan mm. andra jo, azkenan, oza, enve de bicotea jo deuenak, badaki agresore batala etxeak. Baina xarrena da, hori, eh, perdiu putan dotzonak, bestari de fiesta ko pedo, no pasa nada, esaten dotzonak, esdaki ser mm. de camarera, oza, sea, mm. eta azkenan, pentsetan deuenak, ez de puta madre. Ondiretzat sea, mm. hor dago, arrisko asco. O sea, eh iltentanean eh, bikote bat oesto mundu bugiordaten dakareo ke oh, oh, pode pasar, right. o sea, como puede pasar maña eguneroko hori ez danoenak inok esebes esaten. Ba, right. niretzat hori da zungua. Right. Dani saranala, psianista bear esko diren emakumeen espazio berei importante da aterako horrako espazioetan be baiagota harremanen linguruan, subsidiatarren linguruan, hori sea, dana, me bai, igualem, detagero, beste metodo. Bai bai, era bat, osea, edo paralelakie, eh? Ori, ori, paralelak, no sabes, da igual. Neka gedor jo pide espazio balde ta gero, besterak girekas, beste modu bate, a ber ba, bai da, ba hori. Ba, be. Ezbait, gero zeuskian eta zerbait, uh -huh. bai ta no. Gidertsa tori espazio no so interesante sentan, basar urtean gallera bileroko baita uh, ohori gara, esto de salo que <tose> eta quiero echar el carriske eta horretan eta, gara mm hori -hmm. zen bakarrik emakumeentzat zentro okupatu bat eta hauen. Dan berenien xigula bankea osarketa txikibek. Eta da, eh, nik ondo desberdinuko lan pesak eh esp mm -hmm. eh emakumeen espazioak eta espazio feministak. Eh ororen Horrek ez dago gure esan nahi, zirien iku altu eta horan, baina nik ondo desbindu konosen ze ditxienez azken gutetan nire ustez Euskal Herriko Feminismoek ditxienez Euskal Herrikoak, segura beste maila batzuetan ere bai, diskultxo aldaketan hendibet eukindauri, azken nengo izakit, igual nire amaen gutetan. Eta, diskultxo aldaketan horrek, niri demostrako uste feminismoaren plantea min eh, E, askatu beharrekoa ez dela emakumea baizik eta persona. Mhm. Eh hori da, eh heldu dela momentu eta berba dela momentu daia ja, eh feminismoa esaz eh escena sosiauko emakumeak askutuberri. Sei egun dinan. Usha uh -huh. eh ondore ematen aldarrikatuten mod uh -huh. eh feminismoa e, Personea askatuko dauen, Personea erdikunarekin niko dauen e, proiektu politiko moduen. Mm -hmm. Eta, e, seguramente, feminismo batzuetak ikes, baina, e, generalitate batetik bai, orain dela gutte batzuk, ulertzen zan e, feminismoen plantamendua sala, emakumea, surgetu askatzari hori, emakumeak sala. Mm -hmm. e, digamos, zeneros e, zapalkuntza modu ageriko edo erdo, baiatzen duela. Baina usteot, azken nago, utetan gondar diskursoa aldaketak, demostratzen dagoela, dobitzen ez digi personalkeuen demostratu bizantzak. Naiz eta emakumea izan, genero generosistemaren e, zaparkuntza agerikoena jasaten dagoela, e, planteamintoa ez dala goazen hori goreka tutela. Ez, berez, nire ustez, eh? Nire ikuspegitik, ni feminizmanen elgure da opresiño goera Ka claro, goela horretan, bai genero preziño bat da, da potentea. Eta claro, género preziño batera dauz, arrez esmalen, bote, preziño gotereak, seksualitate eredu ningu duko klase, eta dauz piloa gauza, azkenean e preziño egitera oso oso komplekoa, eta ez dela, eta nik ustot, azkenean egokulta tan indan e, esto handien eta agrikoa esatea, E, sujetu feminista, ez da bakar bat, o sea, emakumea, ez dagoela emakuministako edo bakar bat. Eta, inkluso emakume sujeta bera be bai, kuestionatu da. Baina, o sea, kuestionatu dalako géneroak eurokiz, identitatea, da, na, kuestionatu dalako. Eta, elguro nire el o sea, Eta, nire izan dut gudu, nek feminizuan elguroa da, eralaketa. Eta, eralaketa horretan, e, operasio sistemari bako, Gizarte eredubat gultxatutea, sortzea, edo na, lakua. Nik ez dakit ja, danain beste... Nik bai jarretzen hori izetan, emakumea, eh? Sujetu prinsipala, eh? E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... E... <risa> <risa> <risa> <risa> es, no me gusta decir nada, adividez, eh, eh, eh, soltúo ahí te que la galdaco, eh, arrasa su rico a que estiven percho en tal debate, en la edad borróca o rena de lo ateco, feminismo base gure de la pena esa. Ves, la <risa> sexualidad en vez de que me va <risa> a decir, bueno, yo de que, bueno, que es pecho de de a Rondón, Vicente y Edatí, para la que estábamos a suerte, o aquí Cabrera, la información de Orenos ha probado a escarte, y yo creo que es la cara que me ha comentado, y yo creo que Isalto Suárez de Altea escapó en el otro. Anir a Tíbarra Orenos y total bar, ¿Ves? Si supuestamente su modelo de gerencialismo, es decir, que es una opresión contra la ideología de un movimiento. O sea, supuestamente su modelo de gerencia con tu holi y tu vida, es la cuestión del sistema capitalista. Ja, desakitzen o sea... e, esta... da. Eta joen, da hori claro. da de eta oso komodoa da askotan. Orduan, ordain prehistoria aldatzeko, seulesa bakarrik horren guztien da udana. Be Baina jaiz ekologista ke zure eske danean eh aldatzen aldatu dala. Orduan beste estrategia bat erabiltzen duena bona... izate honek, es, ¿Eh? demonizateko eta esateko joer honek, mm -hmm. osea, ezagik. Okei, eske gustera Hese bai, mm -hmm. yeah. da yes? mm -hmm. hori, gurebait ikusten aten dago esan dut, hoe hala auser ezaratarra rei, den edo auser ezaren larrai ez, güia legoo interes ez da hori. Orika da da da. Klaro, eske bai es kedada que ba, es que no, zara, siz ditzen gou, siz ez ditzen dugun, zer garen, nogaetik, zerbait eta zengu sentimendu horrekaz, eh, voy a todo a medias o nada del PAC y ahora es que no son complicados o sea, es que no son comodidades que ahora en el da igual, cogemos el pack pero, pero aún así estamos cuestionando esta que está aquí te dejo a dar er, er, esta eh, cuestionamiento Eta, nan, kita, o sea, es que lo que está socioeconómico da una familia nuclear heterosexuales eh, o sea, da una orden de Osa, desarrotu behar dena, ez dakit. Baia, kostionatu behar diego. Osa, privilegioso batxo sortzen dagozela, batxoen eta ez tegatzen gana, marginalitatea eguerak, edo, edo bazterketa eguerak. Eta orduan eguru eda, nire danak, osea, iogota pareko. Ez? Gure aukera seksuan gure aukera e, bizitza aukera dezbegan la obra y teniendo capitalismo... Pues, no capitalismo no una... claro, no. Fracturetando <risa> su sea, dana, bueno, claro, fracturetando pues, su dana. Sistema económico, era, la raqueta económica, dana. Perdón.